«Але хай уже буде так!» «Я хочу, щоб сіна Мага заробив, тому даю тисячу!» Ібрагім затулив собою дівчину від Гріті і Турка, ступнув до неї. Вона засміялася до нього ще зухваліше і ще більшим викликом, ніж перед тим до Луїджі. Сміялася йому в обличчя нестримно, відчаяно і безнадійно. Струшувала на нього хвилі свого буйного волосся, що палало золотом не знати яким, райським чи пекельним. Не відступала, не лякалася, випросталася, невисока, зграбна. Відкинула голову на довгі ніжній шиї, розсипала між холодними кам'яними стінами бедестану дзвінке срібло прекрасного голосу. Ібрагім здригнувся від темного перечуття, але поборов той відру в душі, примусив себе усміхнутися у відповідь на сміх загадкової чужинки, котра не плакала, як усі рабині, не стогнала, не ламала відчаяно рук, а сміялася, ніби знущаючись не тільки з нього самого, а з усього цього жорстокого світу, який хотів скорити її, зламати й понищити. Ібрагім заговорив до неї незграбною мішаниною слов'янських слів яких навчився від султана Сулеймана Чи хотіла б вона до нього? Саме до нього, а не до когось іншого Дівчина вмовкла на мить Ніби аж придивилася до Ібрагіма пільніше Чи хотіла б? Ще хтось може питати в цій землі, чи вона хотіла б? ха. Ібрагім сухо звелів сіна Мазі Привезти рабиню до нього на Атмейдан Ще раз повторив, що заплатить за неї тисячі дукатів, попередив, щоб ще сьогодні до вечора вона була в його домі, і щоб не було завдано їй щонайменшої шкоди. Тоді подякував Гріті. Я ніколи не забуду цієї вашої послуги. «Можу тільки позаздрити вашому витонченому смаку», – вигукнув венеціанець. «Ця роксолана, як я її називаю, мабуть справді щось таке». Я досвідчений купець, можу сказати вам, що товар набуває вартості також від ціни, яку за нього заплачено. Ібрагім мовчав. Швидко видобувався з темного переходу, почувався так само зганьбленим, як тоді, коли його малого хлопчика продано на рабському торзі в змірі. Щоправда, тепер купував уже він, але хіба не однаково. Є раби, які купують, і раби яких купують а всі раби, і порятунку немає ніякого. Він пробував порятуватися вбранням, розкішу, якою оточував себе завдяки Сулеймановій щедрості. Вважав, що цим полегшує собі життя, уперто вмовляв себе, що життя зрештою і не може бути тяжким, раз воно зветься життям. А навіщо? Хай той старий ошуканець і намагав обдурює людей, бо таке його покликання на цій землі. Хай купує і продає усе на світі Луїджі Гріті, бо ж він купець. Але навіщо ж тоді переконувати себе в тому, що ніколи не повіриш? Рогатин Дощем, як слізьми, заливало весь видимий і невидимий світ і душа її вся плавала в сльозах. Вона йшла бездомна сирота, нещасна бранка, продана і проклята під чужим небом, прочищеним вітрами, безжальним і блідим, як холодні очі стрільців-лучників. Тут не було дощу. Він лив як сльози. В її душі та ще там, куди не було вороття у тому далекому, що серце рвалося з грудей от розпачу, недосяжному, навіки втраченому. Рогатині Щось темне, великий, жахне Звір піднебесний, мара, паморока Налетіло на неї, насунулося І голос дощу лунав у її серці Як невідшкодована болісна втрата Нічого і ніколи в житті не бачитимеш Кращого і милішого Не зазнаєш уже того, що зазнала колись Примари були тут а позаду все тільки справжнє. Лиш простягни руку. А тут омана і несправжність падали під ноги, літали в повітрі, виступали з стін, юрмилися у засмерділих однечистот вуличках, ша стали нечутно, як вовняні клубки, а то проривалися диким нявчанням, чи то кошачим, чи й диявольським».